se ka egzistun dhe një kohë që mundësia për të arrit dhe të informacioni ka qenë e lehtë si kur koha e sodit. Të gjithë kanë vujtë dhe kanë pagujtë të tim të madhë për me blenje liber, për me arrit të kënja informacion, dërsa sot me të shtipër të pulës, njëri ju arrit me miliarda informacione. Andaj, në këtë kohë, duhet besimtarit ketë shumë kujdes që mës të zhjurmon dhe mës të trazon trurin e ti me gjdolloj informacioni, me gjdolloj teorie, por të zxedhë, cikur që pengamberi sallallahu a.s. ka bo lutje, o zot më jep nga dia e dobishme, o zot më jep nga dia e dobishme, që nënkupton në se egzistojnë shumë dia, por nuk i bojnë një rjut dobi. Andaj nga kjo, neve duhet të nxirë me një mësim, dhe ajo është se nga e shumëta dhe bolloku i informateve,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 c'njeriu mos to jitat në çdo lloj informacioni. Dhe Allah u jelova në surën Al-Isra' qathon te bareke ve teala wala taqfu ma lesa lek be ilm. Ina sam'a wal basara wal fuada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Qathallaahu jallala wala taqfu mosndal apo mos jurmo per atë të cilën nuk i ajl nuk i die. Nuk i die.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 Atëherë i përnë ka i melgjëvzi e thotë lutë e zotin me të adhon një zemër tjetër se kjo s'punon Kështë o thotë Atëherë lutë e Allahun me të andru zemër se që kjo është ka e ki, s'punon Qysh s'punon? Nëse mendon se vetëm se e flet një mesele ti e kin zemërat mesele nëse i menon këto njëta lirishtu i zotit o zotë qoma dhe një zemër tjetër se kjo s'punon s'punon Andaj i përn shawahit fakte që duhet me ngrit në skena si kur jetë ukepa dhe me zhvillu thimin në bas tëre fakteve andaj thot të gjithë pengamberet kan ardh me tri qështje të gjithë pengamberet kan ardh me tri baza ketë pengamberet prejtë e nuhi edhe ademi por rusull prejtë e nuhi derte muhamidi sallallahu aleyhi sallem tri qështja u kanë shpjegue popujve të të tëre. Nuk del asni meselën nga shta, jashtë të këtëre tri qështjëve. E para, bejenu el ilah, el ledhije, dhe une i lej, së qarimin për zotin të ki cili bojnë thirje. Provjen për nga mberi dhe e thratë popullin e vetë. Kua e thratë të zotin? Pythja e parë shka i parashtrojot ati është, kusho gizat? Aja shalomë. Aja sharon, jasharon Zoti përve të vetën, përve të vetën, aja, aja, aja shpegon. Pra, gjdo për nga mbërë shpegon, kush është Allahu, gjelële gjelële, nga se menathirë të dikush i panjohër, njëri ju nuk shkon. Me të të në ti e, dikush, hajde po shkojmë me një vend, ama nuk e di që që ka emnin, asë nuk e di ku ashtë. A ti këna mutaku me filanin, asë nuk e di ku shanë, asë nuk kam asë informacion për ta dhe rrugën drejt të ajë se di a shkon? apo e allo garitë se sa të di që ka të fol? nuk e nuk të di që ka të fol? andaj pengamert e së qarën kështë e zotë mësë pare, ajo është kështu ajo ka këto cilëci, ajo këto këto veti atributet e lartë, a gjele gjelelu emra të bugur me, me qartësim që nuk ka pas ati shpegim më të mirë kjo është e para, gjdo pengamert kështu ka arë e dita si adoroat kështë e para k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 me të ndalë një mujdit ushqimin gjatë tërë ditës. Mos me hangër, mos me pi, as një sendë, me të ndalë epshër. Ta mam të bahot pasuria në nivelin e caktum që të mundësohet me shku në qabe, të obligohesh me shku. Që në nënkufton së ki zote ka lipata dhe do mos dëshmërish të ki mi u përgjith. Kjo është dispozita. Andaj, kur anë është i mbushër me këta. Dhe e treta, e treta të lajme për të k dhe të ardhmën çka ka mendojë me robërit e Zotit xhelel xelalu, të cilët janë ndonë dëgjues dhe mos dëgjues. Pra e para e shkron zon Zotin, e dyta e shkron çka kërkon Zoti, e treta na tregon kush e ka nguh Zotin, çka i ka ndodh, kush s'e ka nguh çka i ka ndodh dhe ata çka e ngoin atje çka i pret na xherat dhe ata çka s'e ngoin çka i pret na xherat. Kur'ani vlezers del jashtë këto tre gjërava. Nga fillimi deri në mbarim. O e gjenë duke folë për Zotin O e gjenë duke kërkue urdra Apo me ndalesa Apo në kalëzën se Ka egzistu një popullë popullë i Nuhit Ka egzistu një popullë popullë i Adit Ka egzistu një popullë popullë i Themudit Ka egzistu një popullë i Shoaibit Ka egzistu një popullë i Musës I Ibrahimit, Junusit Ismailit Ka egzistu një popullë i Suleimanit I Davudit Kështu me rratë popullë Qëka ka bo Allah u gjellohana me ta? dhe qka banë me të tjerët dhe qka ndodh në khiret me këta të gjitha i ka sharu zotin undaj neve në kur anë që të trija i lipmi dhe neve në përmjet këtire dilëgjeratave për dëshirojna që ta hulumtojmë gjengjen ton sa e njofë mi zotin sa jemi në praktik me Allah të, në, në gjadën e duhur dhe a e dim se qka në apret nëse neve Djindemi në një prej dy pozicioneve. Nëse djindemi nga rruga e durë, çka na pritet? Dhe nëse djindemi nga duhur, nga rruga jo e durë, çka na pritet? Kjo është al-haq. Kjo është e vërtetë tash e ka vërmën Allahu te bareke وتعالى. Tadi bun qaim al-juziyyna madarij al-salikin. El es es shawahid lisailina ila Allah, dëshmitë të cilat e ndihmojnë të udhëzuarin për për mejetuë me Allah unë të e barek e vëtë e ale. Fletë për të uzuarit, lezër. Fletë për të uzuarit. Dhe i përmenit dy faktor të cilat janë praktik. Dhe na i, i, i përmendëm. Mirë potas e lidhë mizana filën atje. E para ish, me ndzirë du njojëm për para vetis dhe me i bëhe logari. Sikur që e ndzirë gjdo sen dhe e shikon sa e kachmimin e mërë një sëndë dhe e pytë njërëzit që ka një uhurit, sa e ka qmimin që kjo? Aja vlenë për qëtami dhe në qëto pare. Këni pakur, kur dojmë me blej një vetur, një shtëpi, kur dëshirojmë me blej një loj telefoni, një loj mjeti, pa isje, dhe cila në shërbenë në jetë. Para se me blej në intereson qmimi, kvaliteti në intereson, a është a i qka peshet, në përputhje me qmimin qka ja kërkon, apo jo? Aja vlenë me ble ajo, dhe njërzit kër dërtojnë shpi dhe kër blejnë shpi gogja nuk gutën o shkojnë ka dale pysin e pysin e pysin pse nësë shpun jetën e kështu më ra a dhe të tipën ka i melgjozi i pari fakt, konkret për më të ushtu imani është me ndzirë kretë dënjajën për para dhe me i bërë dhe logaritë sa kushton kjo sa kushton kjo kur ta krysh me këta kalëm të tjetra të tjetra ish me esil gjenemi për para syve. Me e silë gjenemin për parasyve. Dhe qka ndodhë me banorët e gjenemit në gjenem? Allah u gjellohala i përshkun detale në Kur'an. Ata kështu do të hajnë, kështu do të pinë nga nëzëhti, kështu do të djegën, kështu lëkura do të ju ndrohen. Kur'ani në mënirë matë mërekullushme e përshkun gjenjen e banorët e zjarërit, deli sa si kur ti e duke e pa qëshpo djegët ajnë. Zot e na lut. Andaj faktori i ditë, kongratulosh që më u ngrit në skenat e xharrit, në skenat e xharrit. Dhe këtu e përfundom. Pas sa do i bën qa'im el-jauziya fiqūmu bihi ba'da dhālika shāhidun min al-jannah. E pas kësaj ngrihet tek ai skena e xhennetit. Pra po faktore vëllezër që njeriu e ban dhe e përqëndron në islam, në iman dhe në raport të mirë me Zotin Gjelle Gjelalu janë grit vulletin, motivin energjin për të lëviz ati ku duhet është me pas kena të gjennetit me pas kena të gjennetit ne edim se gjennetit nuk shifët pahinta por këtë e kemi përqëllim me pa me zemër sigur që ka thamë pengamberi sallallahu aleyhi sallem kër u pëtë se qka është bëmirsia tha me adhuru Allahun sikur je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 e Jannated. Skena e Jannated. Dhe këtu sa po të shalim vëllezër, ka përmendën qaimel jozien në kapitullin të veçantë se brezat e parë kanë pas mall dhe mallëngjim dhe nostalgji për fillimet e udhëzimit të Zotit Xhela Xelaluhu. Njeriu nuk mund të mëshijoj kët Islam nëse nuk e shijon një herë se kë kërrejt kjo begatia është begatia Zotit Gjellu Vahala dhe ka përmen nga Gjunejti njëri për i djetarve të Selefit të gjënëratave të më vëndshme se brezat e par janë më dëngji për udzimin e par, pse va dhe shpegon i përnkajim e gjëzire njëri ju kërhin udzim vlezër kërhin në islam kër fillon me i kryj dhe tira me fal namazin me undalu harameve nga gjendja e trishtush me gja i letit del në fladin dhe hapsiren e madhe të, të islamit e ka një raport të veçant me Zotin e vetë të bare kjo vëte ala gati së është në khirat gati sikur me qenë në khirat vazhdo një eta e ti muzbe vazhdo në kjo begati muzbe kujdesi ti i vogël dhe ujitja dhe vaditja e, e liksht në kjo të zimi Deri sa fillon një rakort i trishtushëm me Zotin e Vete Barë e Kevete Ala Dhe fillon me krahasu se udzimi i parë ka qenë shumë maj ambel dhe maj shishëm Se sa udzimi sot Me gjithë se po të njëti namaz, po të njëti agjerim, po të njëti atë vepra Po të njëti në Kur'an, mirë po nuk e ndjeni I mënkajin e lëgjëvzije mundohet me studimin e ti me edhe një shpjegim Pse ndodhë kjo? tanuk mund të më kuptoj dikush pas pas pas pas pa, pa bot disa vite në në udhëzim dhe në islam. Mi bod disa disa vite dhe më më e passe çka do të më thonë fillimi dhe më andej. Ku është problemi? Pse ndodh kjo? Pse njerëzit thonë atëherë më miru kon. Në të kaluarën më mirë ka qenë. Atëherë më shumë isha i, i udhëzuar se tash që jam i udhzuar me gjithë se ndoshta nuk kam drejtuar shumë një të dhjetë vepra i bard. Tod ibn Qayyim al-Jauziyja, Allah o dhe më smirte. Por nga studimi, kurani dhe haditheve dhe gjendjeve dhe rëthanave qka i rëthoj njërzit. Filimi u zimit është vaditje dhe ujitje dirak prej Zotit Gjellë Gjellë Luhu. Nuk e prat njëri ju. A ka prit dikush prej uve se ka mu uzu një ditë për ditëve dhe me thonë une e kundite dhe se para se mu uzu se ka mu uzu. Je këdhib rënë, rënë, kush dhe tojo dhe të rënë. Ti nuk e ki di As pëngamberi se ka di që ka më bërë pëngamber E leje motit të kështë dit Se ti një ditë për ditëve ki mu falë pës kona mas Rem Momentin qëtë ka arë, ka arë flatë prej Zotit Dhe ketë flatë prej Zotit Dhe ujitjet Zotit që ta ka shlu në zemër Ki kujdesi Zotit të ka bon mundi Me papër shkryb Nuk mundesh me cilcu me, me fjall Andaj njeri ju me ndonë se ka shku në khiret Dhe është i gatshëm dhe i gatshëm po do të san. Por, por shkakse Zoti e ka ndihmuar. Zoti e ka çelë dritaren. Ai gati se është të jetu me Allahun përpara xhelal-i xhelal-i. Allahu xhel-i vela tani kërkon që ai më ruaj vetën. Ku enfusakum. Etajrune vetën ju vet. Mboshtetun Allahun xhel-i xhelal-u. Tash Allahu xhel-i vela ta tregon, ta zbulon vetë vetën dhe të lë pastaj ti m'u kujdesë për raportin me Zotin e kur të mbesin kujdesin të andë janë isë mulli kështu kjo kiflat dhe kjo kjo ujitje pra që i shqet Allah ujt e ti në zemër së mund është me qitë kur vet si këti asë në shë uzu kur pa e të ka uzuet kada shtë andaj kisë të veni kur, kur s'ka mujtë muzuet me gjithat kapacitet të hatashëm Muhammedi sallallahu a.sallam i ka thënë Allah u gjellu ala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 përpjekje, me studim të ajeteve dhe hadithëve, dhe fjalve të ulemave, dhe gjendjeve të të tërë, dhe të adhuruzve të Zotit Gjellegjelluhu, nga kretë historia, me kapë, dhe me perceptu, si me këthi gjendje në parë, utzimit të Zotit Gjellegjelluhu. A ke pas arandë është, lezër? Nëse dënë me e kuptu, të thati bënkajim e ljozije, kuptoje ma thjeshtë. Nëse të dikush të të, nuk është të tune skandalim heq se se ka shiju, ndë është akur edhe aishka s'ka shiju, normal i do këtë cina të folë bërë dishka të të pakapshme por, thotë nëse dëshiron me shembol praktik, provoje me shumë adhurime me shumë i badete me e bo Ramazan, kur sësh Ramazan a bohët na edhe mu mledhë në gjami me falëtara vi, jashtë jashtë a Ramazan, zbohët Ramazan nuk bohët me ditë se këndohet kur anë pa undalë e ka dhe vëqëmëri të atashme edhe mblejë dhe nkrit muslimat me një vend sënë e bajnë Ramazan asë një qasë asë sënja japë shijën kërkush të tasaj atmosrere të Ramazanit pse valë sepse Allah u gjellëva thëtë unë e bajtë ta kjo është për për për muë kjo është vetëm për i meje andaj i përnë ka i melgjuzi e thotë e njëjtë ashtë kër i ja avjenë Te njeriu udhëzimi është prej Zotit. Mirë, po duhet mi gjet ato hapësira, a ka edhe dikon me shiju çështojt. A ka edhe çështojë me shiju njëj. Dhe për ta argumentuar me argumentet e çuditshme, dhe të atash me të cilat nuk ka mundësi besimtari mihet poshtë, mirë, po thot në fund ai i cili nuk e ka shijuë, shiju në ta shijoja mos a nea kupton mohabetin çka çka po vlasmi. Pra edhe një herë, udhëzimi i parë dhe udhëzimi i vonë ka dallim. Shia e parë dhe shia më vonë, ka dalim. Andaj, vësimtari duhet me e kërku ëlzimin e parë. Ko është ëlzimi parë? Ko është ëlzimi parë? Ko është shia imanit të parë? Ka të zemë atë do me fluturu, që shka thënë Gjubejri ibnë Mutëim, kur e kumpranu islamin, shkova të pengamberi sallallahu aleyhi sallem, dha ishte në aksham, ishte të lecëru e surën të urë dhe kur mritet edhe disa ajete em khuliku min gheri shein em humul khalikun em khalaqus samawati wal ardha bal la yuqinun sa kto di ajete ken tu ma fluturu zejra kad qalbi an ytir gat zejra ketu fluturoa cilat jan kto ajete dhe kto ibn kai maluzitat kstu i kan shikun pse e ka permend sahabja ket ket ngjarje por kam mall por chat por chat koh ku fluturoi ket zejra Ma lënxehim, për që atë kohë konflitërojë ke zemra. Pra, aja jetin prape ka ledzu, prape ka ledzu, e ka përsërit, por shijen së ne ka ka. Pra janë atmosfera dhe shijet që të, cilat i jetë betëm Zotë i Gjellit Gjellelu, cilat e në të ajetët, pashmi ledzu, nështë asë ta fituron zemra, ati a konë të fituru. Allahu Gjellelat dhe, a mësë janë kryu prej kurgjohiqit, a vetë janë kryuës. A kurgjohiqin e ka kry apo vetë kanë kriju veten. O mos i kanë kriju qiell dhe tokën, por nuk po bindën. Ço doja ajete thot, kanë duma nxjer zemra mbi vent. Dhe ai cili e kujton kohën e udhëzimit të par, e din se zemra do më dohet prej ventit, prej klasisë së mallit që ka kupton se ku ka kanë dhe ku e ka pru Zoti Xhelel Xelalu. Për çfarë jaj lidh të kan nxjer Allahu Xhelel Wala me rahmetin, eti kurse ka para menduë. Andaj kret kjo është një rvatje që me fluturu sa do pak zemra nga knatësia me raportin me Allahun te bareke vëtjala shahidun minel gjenne një dëshmi dhe sken e gjennetit dhe ata qëka e ka përgadit Allahu u gjellu ala për banorët e gjennetit njeri u i cili e beson se Allahu u gjellu ala ka përgadit për banorët e gjennetit diçka e cila syri se ka pa dhe eshi se ka dëgju s'ka arrit me fluturu dhe rja të dhe me fantazu dhe se beson haqqan ilm e ljekin me ilm të binqëm atër njëri ju dom mos do ka me lëviz dom mos do ka me kërkua dom mos do ka me kërkua pas të i thët fadlen amma wasakahu allahu li ibadihi ala lisani rasulihi minen naim il mufassal thët mos flasim për atës që ka na e ka të regu Muhamedi sallallahu aleyhu sallem nga, nga begatia e detalshme nga begatit e detalshme el kefiru bi a'le enua i ledhe i cili i ja arrealizon një rjut shkallët mëtë lartat të lezajtit ku është ashtë problemi lezaj i bënkaj me dhe vëzijë e thot besimi në këto gjendje dhe në këto realitete haqan e banë njeriu me lviz dhe mungesa e besimit e ban njeriu vetëm me fantazuar. Neve nëse dëshirojmë të pa në praktik, supozo një djalë dhe një burrë që, që, që ti i beson. Besnik nuk rrin. Dhe vjen për një vendit që ti e shikon atë. Ka shkuar në një shtet përshtetë dhe një vend të vendeve ka vizitu, ti e shikon atë. Dhe ti i beson dhe e di se kush ka rënë ataj. Edhe i thuj si shkalova dhe fillon me tregua. Edhe kur të fillon me tregua thotë pastë po kështu dhe kish kështu. Kish kësaj vendi, kësaj parku, kësaj kopshtit, kësaj lumit, kësaj atmosfere, kësaj topi, kësaj rrugë dhe ti gjithçka për i ti beson. Dhe na shpash një jetë nuk i përgënjeshtrojmë kësjë njerëzi. Se thojmë kës rrein, kurse ka rrein. Dhe ka shkuar ka po vend dhe po na po na tregon. Megjithëse na nuk jena kon aty. Po i besojmë. Thot Hoxha Po qka thu për ata i cili Kret duja janë pajtu sa i kur së karnajt Muhammedi sallalli sallam Nga tregon për banorët e gjennetis Dhe shakon ta se i kapahaj Allahu gjelloleja ka qen Ata rëthot kosh problemi Pse nga nuk i besojnë Pse nuk i besojnë Pse nuk i besojnë Kjo u kanë për na kalzon Andaj ata kur për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p U kon, dhe u këthinë në ka kalëzuhet Gjithë që ka në ka kalëzuhet Andaj Allah u gjelohet Ma këtë dhe belfuat Zemra s'ka për një në shtru kur gjoh Asi zem krejt që ka ka pa I ka të regu hak Andaj ko është problematika zart, Problematika e se neve shëjtonin A vendosë barier mes neve dhe Muhammedit Sallallahu sallim dhe lajmeve të tina Andaj duhet me punu me shkull Këtë kët barier Dhe me i besuet Dhe me i besuet Tho di pënkajim el gjozijem nga ushqimet, dhe pijet, dhe veshjet, dhe fityrat, dhe pamjet e bukura, dhe gëzimet, dhe nga zlimet e mloja, të cilat Allah u Gjele Gjelelu i ka përgaditur për banorët të cilat janë binda ti në këtë dunja, duke i përshkujt për nga mberi sëllallahu a.s. ndërtimet e gjennetit, nga argendi, nga, nga ari, nga margaritarë të ndryshëm, nga diamant të ndryshëm, duke të regu se, se si është përgadit, Mënia përgatitë shumë të veçantë dhe këjt këto Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i marr nga nga lajmi i sigurt. Nga lajmi i sigurt. Pastaj thotë ibn Qayyim el-Jauziye dhe ata çka ka përmend Allahu te barekehu te ala nga atmosfera e mirë e banorëve të xhennetit, nga kuvendimi i mirë, nga gërat që ata jau ka përgatitur Allahu te barekehu te ala, nga shtretët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 Me dalm e bukurinë e saj në këtë botë do djeg të gjithçka çka shef përpara. A ka mundsi? A ka mundsi? Ka mundsi, njerëz. Evon Qaybel Juzi e thotë kjo ka ndodhur në dunja nga se na kemi problem me logjikën dhe dhe në shtrimin para lajmit. Evon Qaybel Juzi e thotë ka ndodhur në këtë dunja dhe ndodh vazhdimisht se si njerëzit dehen nga bukuritë e hatashme. Allahu xhuello wala ka kudretin e madh.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 nga fuqia e madhe e Jusufit dhe fytyrës së Tina. Që do të them se bukuria ka mundsinë si njeriu me me djeg, me mbij, me ja, me larguar të gjitha, të gjitha ndjenjat. Njeriu që do ta mendon këtë e kupton se ka të bëjë punë me një me një çështje të hatashme. Me një çështje të hatashme. I mënkaj me Jezu për këtë pikë vëzer ka të shkruar një libër ku fshtit të dashuruar re, ku ku përmend hyrrit dhe E, gratë të bukurat të gjennetit ajo qka besimtari këtu nuk jena për ti spiku detalisht të gjera nga ja se nuk e shofë me të përstashme por ajo qka duhet një iri musliman me e morë vetëm nga kjo pjes vetëm për shkrimi i Zotit dhe i Muhamedis e Selle për gratë dhe një grua të atjeshmit dhe lej këtu propagandat e, e, e shkijëve dhe ateistave dhe atjere dhe cilat bojnë talje me fejnë i zotë të gjëllua se hoqa po ju thot ka granë gjanete për pirejnë me lë ha u la i kefara, fegjara atë janë të prish vlezër atë janë në vujtja dhe atë vujnë pse na besojnë në këtë gjëra vujnë andë allahu që ka ta mutu bihajt dhikun vdistin nga, nga mlefë vdistin nga, nga mlefë kështë tematik tjetër por vesh një pish ka ta të të bënkaj me gjëzije njëri ju, vesh të mn nga bukurit e hatashme të gjennetit, ja vendos një krenari që mos të lejoj asë një e cila qarkullon dhe lëviz në për rrug dhe del në për njërës që t'i provokon dhe t'i fërkon e i pështët të tyre, ja kryon një loj krenarie që mos t'i shlonësirin asë pak. Kjo dhët me përfitu besimtari. Alla hu jellova po të ndërxhmi nga përgatit diçka që thot pejgamberi se me dal kët banorët e donjës ishin dal me këshira ata. Pa më dallëza. Kët banorët e donjës me dalën me këshira, jo vetëm. Vetëm jo. Çe nuk kupton se dush më përfitu një lloj krenarie, çe kur çifsh rrugës, mu ngri shpirti ja më thon se s'është kjo, nuk meriton me, me shikua as 2 herë. Tha dimon qaim al jozina nuninati mostmashtroje makiajzhi dhe fabrikimi i grimeve të ndryshme. Lëo taraket sikur ata të si zhjyeshin prej fabrikës nuk sh, nuk shloqin si në dihat. Shkamon si, gërditësh, neveritësh, ngjall vnerr nga nga i keçti. Andaj e si ndalet me pas të parallësisht. Dhe kjo është për qëllim këto prej faktorit konkret të shtimit të imanit. A ta kta e urrën me pa një djallë të ri musliman, që i a ja kanë shlu shumë prej zhveshjeve të zhveshurave që ta provokojnë besimin e ti dhajnë gjithë këta nuk ishikon fare. Kjo është njëra prej krenarive të, të besimtarit. Kjo është njëra prej luftave të propagandave të të tëre. A ne besimtarit duhet me, me jetu krenarë me këta të rrugës, me ditë që Allah u gjelluale ka premtu diçka nuk meriton me me shikunë në gjera të ulta pastaj do të mbetem el jozie dhe vjeha ma të shtehin anfus dhe telzu al ayn vehom vjeha khalidun atje ka pergaditur zoti xhel xelalu hu çdo senç ka i shkon për shtatin e nfsit çdo senç ka i kështon për shtatin e nfsit dorasa në kët dynjo aqoll gjithçka çka i shton për shtatin e nfsit s'ka asnjësen asnjësen dhe vjeha el jozie do të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 Lodhët të fitu, lodhët të majtë, tu të të më spihup, azap. Ajë që ka ka gruje, roket me ta, përlahët me ta, nuk i shkon përstatit, i dalin rrudhat, edhe dhe i gjërash, nuk i shkon përstatit. Vecë që e di që ka mu plak, edhe nëse e ka të re, kë e mita ta. Abo? Pushteti, nëse ki pushtet sot, në esër skije. Sot nëgojnë, në esër zëngojnë. Nëserie në nën shkeljet e kombëve të njerëzve. Ai disa halifja sot shkelet në varr, kush e di ata? Do të kalon ti nëpër varrin e tij. Dikur prej dikurave, aty ushtrit i kanë lëvizme me, me gishtë, ama sot shkelet. Ti nuk kupton? Skalezet të të vazhdueshëm. Jet vetëm në sam i vazhdueshëm. Imani dhe Islami dhe ibadeti ndaj Zotit xhelel. Kjo smirit. Kënë nuk mirët. Andaj pëngë Shekhu lë islamet të i mije, për të si në dhe flasë me disa ligerat amelejnë e zoti Gjelle Gjellë, u, biografinë e ti, po vetëm një skenë nga kjo, kër e kanë burgosë në burgun e kalas të Damaskut, Shekhu lë islamet të i mije, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d prej khalifës. Dhe thotu më rëzitëshim se kër emshelë shinderen, ajo, aj trishtimi i burgut, kër emshelë deren, kështu si me fuqi, e ele njerë në ashtu të dëbum, shpesh herë disa prajatin vërojtarve, ju ka dhimë të hoqa, Shekhu Islam, ibnute imje, ndërsa ajë, dënë të mi ju kalëzut diska tjetarë. Shekhu Islam të mi dhe ju thështë të. Kini le zuthot, në Kur'an, sule hadidë, Allahu gjele gjelelu në të regonë se një ditë prej ditëve munafikat dhëtë ju ndalët drita. Duk e jesë me besim të artë, ta manë thojnë shujë se shpëtumë shkumë me këto, ju ndalët drita. Allahu gjele gjelelu hu thëtë vëduri i bebejnë e hum bi bebinë, vendosën dërmë të tërë një derë, e jashtë mjashtë azabë mrejnë asaj është dënimë. Shekhulli sëmë të imi e këtë kët ajetën ka morë për ndunja, duke që i në burg. Ka thonë këto mërzitin për muhe, kër më mshelin derën njën të kujtu që jenë të mlonë nëzapë. Prej për jash doku që i nëzapë, ama mrejna, batinu hufihir rahme, mrejna e kam rahmetin. Thotë këto me ditë se sa rahmet kam më burg, këshin thonë ti unë e qati, ti deljashti apo këndu që kë as blehet s'ka s'ka trafik s'ka dyqan s'mund të shme ble. S'në ble këta. Kta ta jep Zoti te varë këto te ala. Andaj ata e kanë mëshiru Mburk, më mirë po i dhan këto me ditë se çfarë rahmeti jam. Kishin thënë apo del jashtë, hina la çati. Mo kë është gjendje e e veçantë. Andaj do di mqyim el jozia sallallahu tbaraka ve taala ka përgodit për ta çdo sa ne ka knat shpirtin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 për gjithmonë Olazer, por gjithmonë, njeriu bllokohet vetëu menu çish është për gjithmonë. Bllokohet. Ka stop. Hat hat, hat hat, hat hat për gjithmonë deri kur bllokohet Olazer. Andaj ia lau ujen lolë, këtu i tut, edhe gjenëmlit, edhe i nxit banort e gjenëtit që më më shku drejt asaj. Pse? Për gjithmonë. Me çiket për gjithmonë është mashtruar ademi haje për e mërë, kime me që të përgjithmonë, bere. Neve e kundër të nga është të punë përgjithmonë atje si provojna. Kjo është problematika. Kjo është problematika. A dhe të gjithë i mënë ka jimë e lëgjëzije, kjo është faktori tretë i cilë e ndihmonë një rionë që, që të ndzitët dhe të ashef imonin e tina në mënirë praktike. Pasaj dhe të fejda ndamme ilahe dhe shahid, shahidun jo mulmezit. Ibn Kaji Melgjuzi e thët faktori 4 për shtimin e imanit në mënirë konkrete, praktike është shahidun mi jomil me zidë një sken nga dita e shtimit kështu ka ardhë në Kur'an dhe është qaru në hadithet e pengamberit sallallahu aleyhi wasallam wa në nadaru ila vajhër rabbi gjelle gjelalu dhe shikimin eftiren e zotit e bareke vete ala wa samaa'i kalaamih minhu bila wasita wa dhijimin e fjalës direkt drejt për drejt nga Zoti te bareke وتعالى kama qal an-nabi sallallahu alaihi wasallam siç ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam baina ahli al-jannati fi na'imih izata 'alayhim nurun farafa'u ru'usahum kaqan hadith se vazirin ibn majah dhe ibn kaym el-juzi argumenton me kët hadith Se për nga mberi, sallallahu alaihi sallim, ka thonë, deri sa banor të gjennetit po shëtitin në përknatësit e tëre, pa pritë mas ju del një dritë. Fa rafa uru usahum dhe ingritin kokat. Fa idhe rrabbu te ala qatë eshrafi alejhimin fokihim dhe kur shikojnë ta, eshikojnë zotin e vetë të bare kjo vë te ala. Qalë, ya ahlel gjenneti, selamun alejkum, ju thot, oba nërëtë gjennetit, selamun alejkum, përqëja, qovën bëjuve, thumë qara qawlehu te ala, pasë e ka le dhupën nga mbedi së sellem, fjallën e zotë i gjellë gjellë lu, selamun qawlem min rabbi rrahim, surë Yasin, selam kanë, përshëndetje, nga zotë i mëshërshën, thumë jetë warë anëhum, e pas të allahu gjelluala prapën bolonë vetë vetën për tërë va tëpë ka rahmetuhu va baraketuhu alejhim fidjarihim dhe mbetet mëshira dhe bereqetit tërë i vazhdu shumë dhe tërë të di bën kajmë e ljuzia kjo është faktori i katërt që ishton njëri jutë, jashton ambicin dhe vullnetin për me shku ka zoti gjellë gjellalu njerëzit dhe lezër sot vritën luftojnë por më e majt një familje, më rujtë vladinë e vladi vet, më rujt bashkërtën e vet, më rujt komoditetin e vet. Do thot kë gjith të gjithçka çka ka mëshë këjo. A do i dëgjoni se do thon familja është e shejt e kështu më rën. Megjithse kë fjalë ka nevojë për çalim, mirë po në në të shumicën e rasteve njeriu çka haron mës shumëti, mallin dhe de familjen. Dhe këto i kanë mashtruar dhe nuk ngopet me to. Nuk ngopet me ta. Por, besintari du të me kalu këta, du të me te i kalu këta. Se mëj malë se aj, se familia, se bashortja, se baba, se nëna, është zot i gjele gjele a lui. Ajë që ne ka kryu. Ajë që ta ka donë qatë rahmet për, për babën e për nënën, e për fëmijun, e për, për kusherite, për familialë. Ajë është ma i malë. Dhe mu taku me ta është ma privilegjë ma i malë. Njërzit sot bojnë kilometra mu taku me Dhe kërëshkojnë delegacionët e shteteve të ndryshme, e presin njëri tjetëri me madhështi. Dhe qojnë njëherë për para njerëzi, pas taj zbrita i madhë, pas taj vjen ki tjetëri, krypë kjo, gjithmonë ka qënë kështu. Përshka? Kështu është në drëshmëria. Andaj Allahu Gjele Gjelelu thotë që me mu dhe të takohën në disa njerës. Dhe dhe t'i përshëndeti. E me përshëndeti Allahu Gjele Gjelelu kam bar Selamun, min, kaulen, selam nga Zotin më shërshëm. Ata di mënkaj me lëgjëzije, me shpresu me pa Zotin, me shpresu me dëgju fjallën për i ti direkt, me shpresu me dëgju fjallën për i ti direkt, është prej faktore më të mloj që nëzit njëri unë me qenë besimtar i devoshëm dhe i zeshëm. Sot njerëzit Subhanallahil Adhim din me me të tregu se nuk muj me nejtë pa këta nuk mund mu me ndej pa kta, nuk mund me ndej pa kta. Rall mundesh me gjet dikon që thotë nuk mund nuk mund me ndej pa Zotin tan te bareke وتعالى. Nuk mund me ndej pa lexuar Kur'anin e Allahu xhelel xhelel. Rall. Çinë kupton se këtu është defekt i madh. Këtu është defekt i madh. Hadra di min qaim al-juziyya, kësh faktorë i katër. Faktori pesë vëllezër. Fa idhan damma hadha ash-shaid ila ash-shawahid allati qabla. Do të nisi grumbullon këto katër faktorë e shtonë dhe nja fëhuna ke jesiru lqalbu ila rabbihi esra amin sejri rrijahi fi mehabiha të di bënkajje me gjëzji nëse më ledhen këto katër faktor cilat ishin katër me edhan logarim qmimin e dunjas me ungrit s'kejna gjenemi se sa rrezik shumë ësht me ungrit s'kejna gjeneti se sa e kanëshme ësht me ungrit takimi me Zodin Gjellivare se sa madhështorë që ësht nëse këto bohën bashk Qadi ibn Qayyim el-Jauziya ka mae ca ka zoti moshpejtse era në vendin e vet ku ka më ri. Ka më shku ka zoti i vet Jelal Jelal moshpejtse se era. Fe la yeltafitu fi tariqihi yamina wala shimaleh. Përnë rrugën e tij nuk shkon as djataz as majtas. Pse nëse faktorët e mohit janë ngrit, janë ngrit lart. Kjo është ka duhet vëza na mësinuar. Kjo është ajo që duhet mësinuar. Që mu mbledh këto faktorë dhe drejt zotit gjellewale, as majtas, as djathas. As majtas, as djathas. Por vetëm ka Allah u te bareke, u te ale. Kër nuk në nënkupton, nga se njërzit, subhanallah adhim, i ladhim, i përplasin, bot kuptime njëri me tjetërin. Kër nuk në nënkupton që ti të ashtë jetu shku, ka zotit edhe kur kujt, nuk i kushtën vëmendjas, ashtë nuk e ban malas, nuk i epat atë meritin shka duhet. Kër nuk është ashtu. Ti prapë babën, babë e vlerëson, shok Sëbebin se sebep babam er, gruaja e Vlerson, fëmiun fëmi e Vlerson, porse çollimi madhështor e din se Zoti xhel xelalu. Kjo është për çollim. Nuk është për çollim mi zhdukseve, po dhe me me, me thonë tash un jam të shkuar ka Allahu, u shlomani rrugën. Jo, jo kështu, kështu nuk perceptohet. Po shkohet ka Zoti me dinitet. Shkohet i përkushtuar duke i zbatuar urdhat e Allahut xhel. Andam Ibn Qayyim al-Jauziyja kur dëshiron me Mej menajuo këto dhe me i balancuo këto, bot kuptim e thot, shikon njeriun që më së shpejti ka mritë e Zotit Muhammedit sallallahu alaihi dhe sellem. Se si dilte në pazar. Shikon ata i cili ka shkuet e Zoti jallahu ala i mikpritur. Me madhështi Muhammedit sallallahu alaihi dhe sellem. Se si një voglushë e Medinës e kapte për dorë dhe e shëtitte nëpër Medinë. Edhe ai shkonte pas me t'yakput, me s'është loje dor. Kë nuk vjen dashme shkuar jo nga nga Zoti xhen Gjell le xhelali. Nuk vjen dash kur ti e të punon punën tënde dhe mundohesh me kërku hallall, kë nuk vjen dash se ti të shku ka Zoti. Nuk vjen dash. Se Zoti ka urdhëruq që të marrë hallall, hajde dhe ona halal. halal. Kë nuk vjen dash. A do mos të keç kupton jona? Muslimaku majtas dhe djathtas nuk nën kupton më ishtën detyrat tona, madje detyrat janë për shkuarës të drejtë nga Allahu جل و علا, dhe kjo dhe mbi këtë ka një dëshmë tjetër të përmbushur në këto dëshmi. Tadh ibn Qayyim al-Juzeyni, Embekto 4, është edhe një fakt dhe një element dhe komponent i cili e ngrit imanin lart para këtyre zhveshën kreet faktorët. Shkrijën kreet faktor. Para faktor Por këto katër faktorë vazhdim të mbolli. Por Faktorin e pestë që e përmendim këthej Melxezijot thot para këtij faktori, të tjerat që u përmendën janë shumë më devgla. Cili është ai faktor? Thot wa yghibu bihil 'abdu anha kullaha. Nëse ngrihet te faktori i pestë dhe e merr kët skenën e pestë, thot i harron ato katërt të tjera. Wa huwa shahidu jalalir rabbi ta'ala faktori 5 dhe mëjë madhe është skena e madhështis dhe lartësis të Zotë i Gjellë Gjellë Gjellë u e Gjemalu hu e Kemalu bukuria dhe plëtsia e ti pra qësh shkrijet kjo preksaj shkrijet dhe zër se Allah u Gjellë Gjellalu -Gjell -Gjell hu kure kryon një kryes të bukur në nënkuptonë sa eko bukurin Absolutë Kër zotë i ongjëlle gjelelu Ja jep dikujt një zonë të mirë Dhe kër e zonë Kur'anin Shkri në krejt Kër e nënkupton se me ledzu zotë i vetë Kur'anin Ska mundë cifë shpreja me e futë Mrejna Cilësimi Me e dëgju këtë Kur'an Një ditë për ditëve Drejt për drejt për ati shka e ka thonë Fëllimisht Kjo është gjendje që shkri në tjera për aksoj Që shkriën tjerat, para kësaj Thot, shikimi në bukurin dhe plëtsin e ti Wa izzihi vë sultani Me shiku në lartësin dhe sultani në ti Sa pështet këzote jonë gjële gjële aluhu Ve kajumijet i hi wa uluvi fokë arshihi Me shiku në ata se gjdo sendje tonë me të Dhe me fuqin e ti Dhe me shiku se si që ndronë bë arshin e tina wa të kellumuhu bi kutubihi wa kalimati të kuhinihi me shiku se si flet në përmet librave të ti dhe si jan urrat e univerzik kur thot bahu dhe bëhet wa khitabuhu një melaiketihi wa imbjaihi se si ju flet melat që ghe dhe për nga mërru të vet ki faktor nësë njeri ju ngritet këta të ratë shkrihen Andaj Zoti Njëlle Vahala në surën Muttafifin Kërë e ka përmenë azapin dhe dënimin e banorëve të gjenemit, e ka përmenë se ata janë në, në gjenem. Por ja u ka përmenë një dënim ma azap se gjenemit. E ka një dënim matë matë së sa vetë zjarën. Cili është ajo? Alla është se ata nuk e shofin zotin e vetë. Azap se dënimi shka janë aty. Andaj djetarët kanë të anë, Mos shikimi dhe mos folmja e Zotit me ta është ma dënimë se sa ati ku janë ata. Dënimi, se se sa... andaj, shikotet e banorët e gjennetit. Kër ju delë Zotit përbara, i haron, e haron grujëm, edhe nësi i ka 7-10, e satë të të të ketë, i haron grejt, e haron ushimin, haron pijen, e haron atë palatin e vetë, nga se ka dojë Zotit vetë, e pare kjo vëtë e ale. Andaj të të pëngamberi, e se sellem, kër ju E Harun? Ku janë? Thotë Fa ida shahadahu shahida Bi kalbihi kajumen Kahiran fokka i badi Thotë nëse e shikon me zemrën e ti Një të gjall I cili me gjallrin e ti e të një dhe gjalles Kahiran fokka i badi Pushtet nbajtës Dhe nga dhnisën bi të gjitha krijesat e ti Mustëvjen ala arshihi është ngritur bi arshin e tina Mun feridun bi të dbiri Me mleketi hi vet i menajon të zitha qështjet Amiran nahien jep urdhër dhe jep ndalesa mursilen rusuleh dërgon për nga mbar mund zilen kutubeh izbrit librat këtë kjo dhe zërdu s'ken të zemë rajote mungrit se si Allahue ka thirë Gjibrillin një një qasë për qasë të vëdhe i ka than shkote Muhamede së selim dhe thuj ikra bismi rabbi kelle dhe i khalek i mënkajimi thot kujtoje që këtë s'kenë edhe kjo i shkrin kjeckin atjera. Kujtoje kër e ka thirë Gjibrilin, shkote Muhammed e dhuj, e krabis mi robbi këllë edhi khalek, kër i ka shkute në ujë edhe i ka zbrit wahi, kër i ka shkute Ibrahim edhe i ka zbrit shpallja, kër i thirë me lacë, kër i menagjon universët, del zemra për venit, del zemra për venit. Andoj dhezër, djetarë kër e përmendin, se si në galaktikat qëllore, egziston shtypje dhe presion i lartë i cila është e papërstasme për jetën në një rjutë. Apo? Vete me pak për pjetë këtë qëllit parë, shtypje e randë nga, nga qka? Nga disa krije sa shë a i ka kriju Zotë Ion Gjellet Gjellalë me kudrejtën e titë hatashan. Andaj Allahu Gjellalë betohet në djelën, në hanën, në ditën, në natën, betohet në yje, Në nëgjmi i dhe hawa, pasha ylin kur bjen. Pa hua rabbu shi'ra dhe është zot i shi'ras, të se ne kam përkëti greket siriusi, il i cili ka polemik me me, me sa miliona kilometra i ka dhe është Iranët. Këjtë kjo është një krijes e vogële zot i gjellë e gjellë e ljuhu. Rëmendo në Allah unë te bare kjo te ale, Andaj, meditimin në vetë Gjelalin dhe madrinë e Zotë i Gjelle Gjelaluhu Thot i më në qajmë e lëgjëzit të të dëmëhillu sh shawahit Shkrien krejt faktet tjera Shkrien krejt faktet tjera Jërba wa jëgdab Knaqët dhe hidroët Ju thibu wa ju aqib Shpërblen, donon Ju ti wa jemna Jep dhe pengon, privon Ju izu wa ju dhillu Jep pështet dhe mërë pështet, ju hibbu vë jubhët, dikane da, dikane urrejnë. Wa jarëhamu i dhe stërëhim, mëshiron kër të kërkohët, mëshirë për e ti. Wa jaghëfiru i dhe stëgëfir, falë, kër dikush i lip falje. Wa ju ti i dhe suil, i jep kër dikush i lip atina. Wa ju gjibu i dhe dui, i asë gjatë ndihmën atij cili ka kërku ndihmë dhe e lut. Wa yuqilu idha stuqila. Dia shlin gjunat atij cili thot o Zot më shli gjurat. Akbaru min kulli shay'i wa a'zamu min kulli shay'i wa a'azzu min kulli shay'i. Nuk ka më të madh se ai. Nuk ka më të rran se ai. Nuk ka më dişen se ai, wa nuk ka kudret më shumë se ai. Aqdaru min kulli shay'i. S'ka dikush kudrat për vet për mi Zotin që lula në dalën më shawahit të s'khamë mundësi njeriju në khamë mundësi edhe pëse imaginatë të ti flutëran, s'khamë mundësi me përseptu Zotën eba gjelle gjelalu o ahkemu min kulli shej mej urti i ta urtëve fa lo kanët kuwa lëkhalaik kulluhum, ala wahidin minhum thumë me kanët kulluhum ala tilke lëkua thotë si kur të gjitha kriesat e ti të ishin bashk ta formonin një fuçi, gjithë kraesat ta formojnë një fuçi. Pastaj kjo fuçi e madhe ta kishte çdonjëri prej tyre. ثم نسبت تلك القوه الى قوه الله يعز وجل لكانت قوه البعوضه بنسبه الى قوه الاسد. Këto fuçi të njerëza mbojnë, pastaj kjo fuçi një tērsi, mbiu dhan prapë për ditët e të, të, të gjithave. Dhe prapë mbo bashk Krasim me fuqinë e Zotit Gjellewala Kishte me qenë si kur fuqia e mushkonjës me lëonin më të madhë Mushkonjë e cila asë gram s'ka Andaj fuqitë e Allahu Gjellewala janë të pafunqme Walau kuddira gjemalu lë kallëki kulluhum, ala wahidin minhum Si kur të gjitha kriesat të i bashkonin bukurit dhe tja jepni njëonit pastaj në atë bukurit të bohën këtë vetë, si cëllë. Pra me morë këtë bukurit bashkë dhe mjallon njërit. Pasaj si që jo bukurim u po krejtë, të gjithë. Pastaj të krasot bukuria e të gjithë dhe bashkë me bukurin e Allahu të bare kjovët e ala, do të ishte si kur qirim më i vogën krasim me djellin e madhë që ka kryuzot i gjellë u ala. Të sa për shëmbullim, mirë po Allahu të gjellë u ala është dhe më i bukurë. Talahu Jellala është edhe më i bukur. Prandaj thotë: "Wala kana ilmu al-awalin wal-akhirin ala rajulin minhum, thumma kana kullu al-khalqi ala tilka al-sifa sikur të gjitha krijesat. Ti mbledhni dijet bashk dhe t'ajpni në njomet. Pastaj në çat standard të ishit të gjithë të dishëm dhe të krahasoni dijen e turë bashk në dijen e Zotit Jellala do të ishte sikur një pikë uji që e merr zogu nga oqeani madh." Sa dina nëllëza? Sa dina kërshë -si Zotë i Jelle Jelaluhu? Andaj Allahu Tebareke wa Teala kur me fëqinë tina dhe njohinë tina të vetëvejtës dhe të kërjesës e vogël kur e mohon njëriju Allahu Njelle wa Allah si shprejë Zotë i Jelle Jelaluhu qëti lë l'insanu ma akfara malkuar qof njëriju sa qafir qafsht a e ddinë kane mohon a e ddinë kujti del kërshë -si. a e ddinë me ka u kapon ma qadrë Allah haqa qadri Ata nuk edhin qadrën e Allahu të barëke Wa te ala Wa ha këda sa iru sifatihi Ka samëi hi e basari hi Wa sa irinu uti kamali hi Ta di bënkajim e lëgjëzije Kështu janë të gjitha krejë cilësit e zotit Si dëgjimi, si shikimi Dhe dhe gjitha Cilësit që ka i ka zotit gjellë gjellë Si kërasun me krejësat e tina E shaf një zot të madhë Një fuqia të hatashme Një qenje shumë të ndryqme Ndryqimi ti ës Tho di bënkajim e lgjauzije Fe innehu jesma u dëgjigjel esuati Bi khtilafi lëgati Allahu i dëgjën Zhurëmët e zërave Me lojlo shmërit e gjuhëve Veç në shqipë që ka e lutëmi Ato që ka e lutin anglesht Ato gjermanisht Ato rusisht Ata arabisht E ata turqisht E lojloj gjuhë e latinisht e kreet ata popujt mbrena vetit sa shumë të mdhojan sa numri i madh asnjë uni prej tjetër nuk i përzihet kërkesa Zotit e Zotit te bareke u te ala e dëgjon sigurisht edhe junionin baghijjen e suati me xhilaf llogat jor me madhe vlezër tash na menis me fortë tu komplet kur kush kërkon se marrë bash ka po thot kurgušić andë do të më thon nalmunionin e fole se s'po mirë me bash allah kreet folin dhe kreeti marrë bash kur kush nuk i përzihet me kërkan Ado diman qayme el juzia, kjo esh fuqi absolute. Ado diman qayme el juzia, ala tafannn al hajat yovesh juha te jo të ndryshme dhe njerzi te ndryshmen, kerkesa te ndryshme. ndryshme. Veç uni kam nimi kerkesa. Shembull, ti ke 2000, aje te ka 5000 kerkesa. Dhe ngani milion njerzi, ngani milion dëshira, dhe nëse shumzohen ato dalin shumë ovllëza. Dhe ai Zoti xhellahu ala dikret kush ka kalip, çka kalip dhe a e mëriton mëja dana, mëjërton mëja shti, a tash e kokohën, a më avon e kokohën, a e mëriton mëja shpërblyje kërkesën e kështu mëradë, dhe kërkujt, kërkujt nuk i përzijet, te bareke vë të ala, andet tëtë ki faktor dhe ki komponent shkrihen par paratit të gjitha. Komponentet, fe la e shgallu husem unë ansem, një zan nuk e i përzijet pre zanit tjetër, vë la të glituhu lë mesail, ati nuk i përzijen në meselët, wala jë të berrë më bë ilhahin më lëhim. Ajë nuk në veritët nga këmgulja këmgulzve. Me në orë neve dikush me në thonë, bënë e bëqeta, bënë e qëta një atra ka tërsa hatë. Qa kishmi me thonë? Bolë mosën, më në veritët, bolë, hecë, lemëra hatë. Sa njëri ju i lutët zotin me, me vite, me vite? Sa njërë zët i lutën zotin gjellë gjellë me vite, me vite? Kërkojn me vite, me vite. Dhe aj kur nuk ërditët Dhe kur nuk thot balma Qa është të kërkesa Kur nuk thot Madhje ka thonë bën nga mberi sëllem Aj hidhnojot mësë mi lip Aj hidhrojot mësë mi lip Ndë kjo është madhria zotu gjelle Gjelle gjelalu hu Se wa në indehumën esërra lë qole Vë men gjehra bi Për ta nuk është e dalume Aj cili folka dale dhe aj cili lip me za Dikush lip Pshetës, dikush lip haptës Për tajan njëtë Të barëke vë të alë Fësërru indahu alani E pëshëhta taj është publike Wal gajbu indahu shahada Gajbi për taj është Shahada është sëken E dëshmume Jera dëbibë nëmleti sëuda Ala sëkërati sëmafi lejleti rëdhalma Të dhe bën qajmë e ljozije Allahu është bubërrejtësin E zi Katran Nën shkombin e madhë të zi në natën e errët me precizë nota e zezë shkon mbi zi ai ndërtan e sheh Allahun te neval dhe dikato shkuan dhe ja çon rriskun dhe ja çon rriskun te barekatu taala pasai thot wa yarani ya turuqha wa majari alquti fi a'dha'iha yada'u as-samawati ala ismi min asabi'i yadihi wal ard ala isba wal jibalu ala isba wash-shajara ala isba wal ma' ala isba Wa jakbidu sëmawati bi ihdaj edhejhi Wa l-aradina bi l-jedi l-ukhra Fëtë Allahu Jellu Vala Emon qilin më njëgisht Tokat më njëgisht Detrat më njëgisht Kodrat më njëgisht Fësëmawatu sëbë u fë këffi hi Ke kërëdëletin fë këffi l-abt I gjithë univerzi në dorën e ti është sikur një kokër elbe në dorën tonë kokal el bi vogol ne dorn ta me i gjith universi sa isth allah xhellu ala pa sku jto qeden qadren allah te bareke we taala pastaj thot ولو ان الخلقه <سؤال> كلهم من اولهم الى <تسأل> اخرهم قاموا صفا واحدا ما احاط بالله عز وجل sikur kit krej sa te bashk te mbledhen me nje saf dhe te munohen me shikuj allahun komplet smun me pa krej bashk me mbledh dhe mi thonë tikëshirë që të kusë kumë poone, tikëshirë që të kusë kumë poone, që mos më të të shikua së mundër me pa Allah umë gjellë buhalla. Thadibën Qajmë el Gjozia, vëllë u keshë fë l'hijabu anë wejhihi lë ahraqat së buhatuhu, mën tëha ileyhi basaru hu min khalqihi, sikur Allah u të largon për dhënë ti, nga fytyra ati, do të djekte drita e fytyrës të ti, gjdo sen shakau prej kërëjeseve. Thadibën Q nëse ngritët të robi me këtë faktë të kaj krijesat të gjitha janë si kur të vdekora. Nëse njëri u ngritët në këtë nivel, të pa mësë të Zotit me këto cilëci dhe këto madri, dhe këto lërëci dhe këto gjelale të mdoja të Zotit e barek e vëte ala, dhe i shikon kështu menagjimet e Zotit i gjelëvala dhe mediton në madhështin e ti, atëherë krijesat për të janë si të vdekora. Elusim Allahu te bareke wa taala, che Allahu jelle jalalu tangrit imanin no zaimratona. Ta uit Allahu te lewala u zimin no spiritotetona. Elusim Allahu jelle waala, che Allahu te bareke wa taala Ne shtom dashniun për Zotin tonë të bardhë kjo te ala bashkë me ta dhe bindjen dhe poruljen. Elucim Allahun xhel xelaluhu, që Allahu te bareke ve te ala mosajdevin zemrat tona pasi na ka vëzuar. Elucim Allahun xhelu ala, që Allahu te bareke ve te ala, ne munson çti mësojm emrat e Zotit dhe cilësitë e tij, ti madhrojmë me zemër atat që Allahu xhelu ala ka madhurua. Elucim Allahun te bareke ve te ala, që Allahu xhelu xelalu od namunson çkto faktor të ngritjes së imanit dhe dështimit të imanit, Allahu namunson vetë na e bën të lehta që neve të marrim festojm ato jetët, qona lëshim Allahun xhelalu ala, ç'Allahute bareke ve taala dhamonson me përjetor Ramadanin, e lëshim Allahun xhelalu xhelaluhu, ç'Allahute bareke ve taala muslimanat kushjan Allahute dhehmon, yetimat e muslimanove Allahute mshiron, e lëshim Allahun xhelalu ala ç'faqarat, ç'kamnorat, nevojtarët Allahute pasonon, pasani për muslimanve Allahute ibn fisnik dhe bojar, e lëshim Allahun xhelalu ala ç'kriminalët زولم chord در مدویدت اشپارتالون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين